Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Për salat dhe selam uallallahu ala rasulillahi wala alihi washabbihi wa man wala. Allahu është ai që duhet falendëruar dhe adhuruar. Dhe atij ja i dërgojmë të gjitha adhurimet dhe punën tonë të mira me lutjen që Allahu t'i pranojë. Duke kërkuar që nëna në e tet Allahu xhellahu ala t'nei falë mëkatet tona dhe të na udhëzon në rrugën e drejtë. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë sonte me lehen Allah të mënduar me ligjeratët e përjafshme dhe me mësimët dhe udhëzimët e libri të Allahu të zogjell mësimët dhe udhëzimët e Muhamedi sëllallahu a.s. për të përmjësuar vetën tonë dhe për të i garantuar vetës tonë vepra më kualitative, më tësisore, të cilësore të zlatë garantojnë pranim të ka Allahu gjellewale dhe shpërblem. Përgjatë Ligjërat e vetë kaluara kemi folur në lidhje me formimin. Dhe kjo fjalësh përmend shpesh arëformimi, formimi. Dhe shpresoj që spa kusht fjalës, si, si thënë, është ngulit në zemrën dhe mendjet tona se më të vërtet si besimtar duhet të formohemi. Dhe kemi përmend disa herë se ky formim nuk nënkupton kryerin e obligimeve të saktuara. Nuk nënkupton vetëm largimin nga disa punë të ndaluara por nën kupton ndërmarrjen e disa hapave të caktuar që në kuadër të këtyre hapave përfshihen edhe obligimet dhe ndalesat, por edhe disa kuptime të tjera të rëndësishme që kemi fol për to. Dapo dyshim se tëra ato që kemi thënë të kaluarën ka qenë më tepër e natyrës teorike, edhe pse në vetë në soi ka pas shumë gjëra praktike, por ata që kemi thënë meditojnë dhe thellohen më tepër në atë që kemi përmendur. Dhe kemi përmendur se si ligjërat fundit atje për gjejtësinë. Edhe pse tema e gjejtësisë nuk pofundon, patyshin me një ligjërat, por shpresoj që këtë të mbetur temë hapur për çdo kënd peve. Të këtë mbetur me vërtet në ndërgjegjjen e çdo kujt peve se si po e trajtojmë temën e përgjithësisë. Po të sopo arrim ta shtrim këtë përgjithësinë të gjitha dimensionte jetës tonë. Andaj si kur edhe pikat e tjera të kësaj teme që në shumis në rastëve kanë nbetur të përgjithshme dua që edhe përgjithsia të mbët dhe që ashtu mës ta detajzaj si kurse kam lën edhe pjes tjera të pa detajzuara dhe tot në imësit e tyre dhe dua sot të vazhdoj me lene latëmanuar mund të thuash me një tem të re për mund të thuash edhe me vazhdimësi të asaj ku kemi nbetur cilën do që e përmend i përshtatë të temës e sënëshme. Nga se në qofë se flasëm për formimin dhe në qofë se dëshëm të formohemi, atere formimin në nkuptan, si kur e kam përmend në disa raste, në nkuptan kuptimin e drejt të besimit, kuptimin e drejt të fez tonë, dhe që këj kuptim të shtrijet në të tërë qenjen tonë e sipas ndarjes shjeriatike çana ju ndahen në 3 pjesë. Brendia e njeriu që shjeriatikisht i thuhet zemra, por nuk është për qëllim gjymtyra si zemër, por brendia e njeriu që përbën qendrën e vendimarjeve dhe përbën atë pjesën më të ndjeshme të njeriu, pastaj Pjesa e dytë është gjuha e ti, që përbën fjallët e ti, konfirmimet e ti, deklaratët e ti, e kështu më ratë, dhe pjesa e tretë është pjesa e rezruar për gjymëtyrët e që janë veprat e jashtëme. Andaj, gjitha ato pika që kemi përmendur, duhet që të përfrinë këto tri dimenzione, të brendshmen, gjuhen dhe veprat. Do në të gjitha këto trija të funksionojnë në kuadrët kuptimeve të, të njejta, ndaj e kam thënë edhe ndërës në kaluar se në qovë se ne krahësojmë mes fjallore që e përdorim dhe bindive që i kemi do të gjemë jorë rëllhere shpërpuhëthje me styre edhe në qovë se bëjmë krahësime mes bindive tona dhe vepreve tona edhe këtu e shumë se nuk funksionën me të njëci në sistem ka dalime pra ndaj formimin në kuptan që gjitha këtu të sistemuon në kuadër të kuptimeve caktuara që kjo ofronim besimtarit, mos ketë shpërputhje, edhe mos ketë dyto sisteme paralele që funksionojnë kuadër të tjetrës së tij. Do të është një sistem që vlen për veprat, një sistem që vlen për djuhun, një që vlen për brancmën, gazet kjo pastaj fshakton konflikt mes vetave. Dhe ndaj më së pysaj dhe edhe, humbe dhe lumturia, edhe qenësia me durimet, edhe gjitha ato të mira që Allah na i ka premtuar për këtë botë edhe botën tjetër ande ky është formimi. Dhe nëse tash dëshojmë praktikisht i kthehemi sesa nga 1 në 1, atëra në kuadrin të këtyre 3, në kuadrin të këtyre 3 dimensioneve dhe 3 fushave, pjesa e brancme është pjesa më e rëndësishme. Pjesa e zemrës është ajo më e rëndësishmja që duhet më tetë të, të fillohet tash formimi praktik. E kur flas për pjesën e brancme, kam për qëllim do të thotë Kryesisht atë që dietarët e kanë quajtur si veprat e zemrës, ato që i japin funksionin e duhur brendis njeriu të zemrës së tij. Dhe gjithashtu nënkuptojnë të larguarit nga veprat që e njollosin këtë brendi dhe e prishin funksionalitetin e saj. Prandaj dëshoj që preson të më lenda të manduarën të vijm të flas për admirimet e zemrës dhe si ka mundësi kjo zemër të është ndërojët në një gjumëtyre cila e adhona langëgjër levala si duhet, nga se nësjovë se nuk është zemëra funksionalë si duhet, atërë pushteti i njeriut i brendës shumë dhe jashtëm është, pa të shumë në një kaos që e lufton formimin, e nuk ka armik mëjë madhë i formimit që kaosit, a po kaosit është ajë që e lufton edhe sistemin edhe formimin edhe krejtë, Andaj në qëfë se të dëshërojmë të arikëthejmë vetën të unë kodët e sistemi të kërkuar dhe të formimit të kërkuar atër pa të shimëse të gjitha rrugët në qënë të zemra të gjitha rrugët në shpijen të kë brendia jonë për këtë arsyë edhe dua që nga sonë të e, sa të ka dhuna lau gjallë ola leje dë vazhdojmë të uqe që, që të flasim për adhurimet, veprat dhe atë që ka të bëj me brendin i n Dhe kët e kanë përzjedh për disa arsye. Te sa do ti përmani sonte me lënë Allah të mënduar. Prandaj ligjërat e sotshme shërben mate për edhe si hyrje, por edhe si thirrje serioze çdo kujt prej neve që me vërtet shumë seriozisht ta kuptojm fillimin që duhet të kthehemi. Shumë seriozisht ta kuptojm atë me çka duhet të mirremi nga së çdo vonesë që drejtim e rritë kaosin, e prishë sistemin dhe e humë kohën. Për këtë arsye, të nërru lezër, ne jorralherë shohim dhe vrejmë në vetët tona, para se danë të tjeret, se kemi kaluar vitet saktuara në namazë, në agjërim, në puntë mira, por prapë e gjimë vetën në disa ndoshta, gjera elementare, ne endë në kemi a tjetë formuarë, sot duhet. Dhe do të bindemi Se faji kryesuar për gjithë ato është mosfillimi i dhur. Andaj dietarët kanë thën kur bie fjala për fillimin, nga se po flas tash për zemrën dhe kjo është fillimi, kanë thën dietarët tan men kanat lahu bidayah muhriqa kanat lahu nihaya mushriqa. Kan thon kush e ka një fillim si duhet ambicias të ndezur do të kjatë të shkelqyër dhe përfundimin e ti. Dhe gjithashtu, djetarët kanë thënë se filimi njëriut filimi njëriut e determinën përfundimin e ti. Si kime pas përfundimin, e kësa i bote dhe daljen para laot, është filimi i hyrës të të të në këtë rrugë. Të është një kërës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të por fillimin e namazit, po për fillimin e rikthimit të vetes në sistemin e duhur që funksionon, krejt bashkë njëjtë. Jo me funksionuar zemra ndryshe, e gjua ndryshe, e sillet ndryshe kështu më radh. Prandaj, dëshironi musliman të formuar i cili më të vërtet e reflekton imazhin e fesë së tij, e jo që thjeshta të jetë bindja e tij se Islami është fë e mëshirës ndërsa gjuha e tij të gjuha mallkimit, kjo është shpërputhje. Ose tiet bindja e tij se Islami është fe e ndihmës, ndërsa gjymtyrët e tij të jenë në shërbim të kundër të çfarë që ai ka bindje. Nuk po duhena më kaos. As nuk pudhem po u marrë punë të kërkujt, po dëshirojmë të rikthemi vetëvetes tona që ta përmisojmë gjendin ton, ta përmisojmë veten ton, ta kuptojmë fen ton si duhet. Që kjo është çka të shkrojnë. Porgat arsye, thash të gjithë thaqton nëse i marrim parasysh dhe hajde tash pa e kërkojmë ka duhet mjanis, thash të gjitha rrugë të çojnë tek zemra jote. Dhe të gjitha problemet që i kemi sot, qoft thash të prezantimit ju jo të duhur të islamit, të njollosjes e ti nga njëri me gjuhën tona apo me veprat tona, qoft duke u marrë punë e huaja dhe të tjera që nuk na takojnë, qoft të qoft të qoft qof, kësaj rrad, edhe këto probleme kur i rëndisim dhe i shikojmë dhe i analizojmë, do të shojmë se burim i tyre është brendia jonë dhe zemra. Për këtë arsyje, të nërëlazër, në qovë se nuk e kuptojmë, serëzër këtë tim, dhe nuk e kuptojmë dhe lidhën e saj, me gjitha punë të tjera, qëfar do lojë adhërimit të zemrë që e përmendim, do të jetë një dëgjimi këndshëm, par një vazhdim i shgënjër. Sikur se, jo rëllhet n në dëgjemi këndshëm, por vazhdimësi është gënjër, s'ka vazhdimësi e cila të inkurajan dhe cila të knaqë. Për këtë arsuje, s'on të melen e lotmanuar, mena kohës që e kemi dhe të mundum që t'i përmendi disa pika të shumë t'ajan ka për djetarët që i kam përmendur do të tatë me djetra pika që dëshmojnë në nëtësin e kësaj teme. Por unë nuk dhe të zgjati me djetra Do të kemi pak pika, por shpresoj të kemi vetëdisur se për neve që të kuptojmë se prej ku do të filluar apo s'paku ta analizojmë gjendën tonë, a kemi filluar prej ku duhet. Të ndrozaor pika e parë nga duhet filluar sqarimin e kësaj teme, që ka të bëjë me adhurojmit të Zëmrës, që ka të bëjë me veprat e Zëmrës, dhe ajo që dëshmon më së miri rëndësinë e kësaj teme dhe nuk po them nevojën, por po them domosdoshmërinë që kemi për të them është se imani, besimi, ai që na bën musliman, besimi jon, baza origjina dhe rrënjtë e tij janë te kjo temë. Çdo gjë pas kësaj është reflektim dhe manifestim i imanit, ndoshta so nuk është baza e tij. Çfarë thotë Allah xhallaxh alaluhu? Dhe gjëni që ka thëtë Allahu të barëk o talë. Në surë në lëhugjurat, Allahu gjëllë e wale a thëtë, wa lakinë nëllaha habbaba i lejkumul imana wa zëjjenahu fi kulubiku. Allahu është ai cili e ka bërë të dashur për juve besimin. Të dashur nëm kuptan, nëm kuptan se nëm kuptan se Kërejt që ka thret besimin te Për ty është edashur Madje me edashur se gjdo knaci Dhe përjetim tjetëri i kësaj bote A është kështu gjdo kërkesi Imonit e ti Gjdo dhrim që besimit Se thret në te A është me i dashur për ty Me i këndshëm, me i lezetshëm Se gjdo përjetim i kësaj bote Allah u thëtë nuk kamun si tjetë Për diri së nuk është I motivuar nga brendia nga se thëtë habbe be i lejkumu li imane, ua ka bërë Allahu të dashur besimin, ua zëjjenahu fi kulubikum, duke ua stolisur zamët e juaja me këtë besim, s'ka thonë gjumëtyrt, apo, por, fillon nga zamëra, madje, Allahu të bare këtala, kur flet për të përzidrët e ti, dhe kur Allahu gjellera flet për dashamirët e ti, thët, Ka tebe fi kulubikum al iman nzur mujadala ayet 22 Allahu katabe fi kulubikum al iman Allah është ai i cili ka rënjosur dhe ka vendosur imanin ku në zemrat e juaja Unë thash zemra nuk është por vetëm gjymtyra po është brendia që nuk kupton tër sistemin e brendshëm të njerëzit me veprat e mira dhe largimin nga mëkatet e brendshme Gjithashtu Allah u gjerële gjeralu fletë dhe për një situatë shumë interesante, kur njëri ju ka presjen dhe ka dhunë që të jik dorë nga besimi ti. Ka raste kur njerë janë kërsnuar me jetë që të mëhojnë fenë, të mëhojnë besimin, të mëhojnë vërtecin e Kur'anit, Muhammed S.A.S. Ka pas raste që nga kuha Muhammed S.A.S. dherin kuha të vëndshme, Njerëzit janë dhunuar dhe janë shtypur dhe është ushtruar mbi ta edhe agresion edhe dhunë për shkak të fesë që kanë pas, që ta ndron fen ta Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem e kështu me radhë. Dhe në këtë rast kërkohet nga besimtarit të shkyqëng nga bindjet e tij. Spaku deklarativisht. Allahu Jalla Jalaluhu e përmban në su'l nahl, naite 26 se të gjithë thë shkyqet nga bindit e tua janë të pranushme me një kusht, kur zemr është e kyqër. Për këtë arsujë, Allah u Gjelleualla nuk i ka dhënë qasja askujt në këtë zemr. Nga se këtu është qendra e vendimaris. Kjo është shumë interesant. Po të kishtë e qinë origjine e besimit në gjuhë do të ishtë obligative për besimtarën që ta pranën vdekjen e ju mohimin. Nga se nuk lejot, sinqeresht me mohu. Deklarativisht ban me bo, sa me shpëtujetën tone. Dhe këte ka bo Amar ibn Jasir, në kone pe i gambinit sa o sallër. Kur, ja kanë denuar prind, dhe ja kanë ekzekutuar prind për shka këbesimit. Kur e ja ka paj vdeknë e prindve, është friksu. Dhe kur janë këthy korejsht i kanë thonë, Çfarë thonë për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Ës ka muhu sa pejgamber. Ës ka muhu me gjunën e tij. Sa është pejgamber për të shpëtuar jetën. Dhe posa e kanë liruar Kurejsh, ka vrapuar tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shqetësim. Çfarë ndodhi? Subhanallahu, më shumë ka shqetësuh mohimi se vet ekzekutimi për veti. Andaj ka thonë, "Ja Rasulullah, unë e ku mbunë punë të madhe, një punë shumë të keqe, jam shkatrur." Atere kërë ja përmendi pejgamberi që farë kështë të thënë, që farë i tha pejgamberi sa o sellem? I tha, ke i fete gjithu kalbek. Së po më interesanë gjua që ka ka thonë. Apo, zamra që a i kopund. Zamra si ashtë, brendia jotës si ashtë, a kanë dëpërtu demrana me tanru sistemin e bindjeve. Ka thonë, a marib një asirë, mu të më innu mbil iman, brendsia shume qitë me besimë. Ja, ja s'kale vizë ka thonë përgambir Isasalem in adu fe ud në qësa so petë të detyrujnë, o petë botë njëtën më rëndësi është brendia është të qeta fëtë. andaj Allah Gjellua ka thonë illa men u kriha o kalbu mu të me innun bil iman aj që detyruat dhe dhunuat me kusht tonë lejot, lejot me dhën edhe shprejt të mëzbesimin situatët të rëzikimit e jetës lejot edhe këtë me e bërë me një kusht vë kalbu më të me innun bil iman, që zemra tjetë stabile, e pale vismë, apo zemra tjetë e qetë, atje nuk ka qase, kërkush, kush e dinë se që aki në zemrët, pas ajë që ke besun të, Allah u gjelë e gjelë e li huafëm. Pra në kja shumë një të kuptojmë, të ndërullëzër se, imani që është piknisja e gjdo vëpune për neve, dhe është filimi dhe mbarimi i festun, imani e ka epi qenë t'i dhe originë t'i e ka në zemrë. Andaj, a nuk duhet këti imani që për neve është gjithë gjë, t'ja garantum një ambjent të pasrë në vendin, në vendin ku a e ka bazërë. Andaj, kërkohet pasrimi zemrës dhe kërkohen vejë për të cëlat e ruen këtë besim dhe e mbajnë të qetë dhe aktiv dhe funksional si duhet gjithmonë. Gjithashtot, ju e dini se përfundimi i shumë veprave është dëvësëmëria. Shumë vepra që Allah Gjallonën ka obliguar me to, apo nuk janë të kërkuar atë që ato të kryen sa për të kryen, por synuat për mes të të realizohet një objektiv madhore, qëla është aja? Aja që që qëtë takua, dëvësëmëria, apo dëvësëmëria. Namazë e është për shkatë të dhebëshmëris Nga salatë të tenha Në në fëhshai u al-munker Namazë të largon nga punët Në ndyta dhe të pista E kjo është dhebëshmëria Ka thonë për agjerimin Lëallëkum të tëkun Që t'jenit dhebatshëm E shumë vepëra tjera E mirë kërkohet dhebëshmëria kur, kur e ki dhebëshmëri Ku do të me vendosë? Kur rënaja? Kaj rën zamër Kaj rën mërana Për ndajë Allah o gjellë vëla ka thonë surën e haqjë në jetën 32 Dhali ke vëmen ju adhim shë air Allah Fa inna ha min taku al kulub Përman një varg rituale që i bojnë haqjit në haqjë Dhe thotë kër është shajnë e madhrimi të shajnjave dhe simboleve të Allahut Dhe i madhron të shajnjave dhe simboleve të Allahut kush? Aj që e ko zamër e ndërtuar me dhe vëtsmëri Nuk rrënd dhe vëtsmërija në gjuhë Manifestohet përmes sot, po srën aty. Nuk rrin devshmëria në xhymtyr të drevezor. Nuk mundesh me i kallëzu Allahut se devotshmëri me xhymtyr. Xhymtyrët e manifestojnë takwallahun. Por xhymtyra kurrin. Ajo rrin brana. Qas Allahu xhellahu era e ka përmendur vendodhjen e takwallahut duke thënë takwa al-qulub. Çe ka? Devshmëria e qulubet e zamrava. Madje mendyras pejgamberi me sallallahu aleyhi dhe sallam tha, e takwa ha huna. E takua, ha huna E takua, ha huna Tha, takvaluku, dhe vëshmërija që ju personali Këtu është, a jo këturrin Këtu e ka verën e jo Përndaj, një, një, një objektiv ka që madhore Dhe një vepër ka që fisnike A ka mundësi mendet me një zemër të ndyt A ka mundësi të mbahat pashtyllat e vepër e të zemër që e mbajnë Nuk ka mundësi Përën menen se veç kjo kushe meditanë është e mjaftuar me ta kuptuar rëndësinë e temës që po e trajtoj. Dhe to pikave në vim që do të trajtohen për për këtë. Imoni dhe Zamra, Devshmëria dhe Zamra. Rëndësia e këtyre dyve, gjithashtu në shtëpi tek rëndësia e eh, përmirësimit të brendive tona e që nën kupton kuptimin e drejtë dhe kryel e veprave që nuk krye në dryshe asesi përvecë e për me zamërës. Nuk ka mundësi. Dashurian dhe Allah të regam me cilën gjymëtyr kryet? Ska gjymëtyr posë me zamërë. Frikan dhe Allahot me qka kryet? Me zamërë. Më bështetër në Allahot me qka bohët? Së, së në më shërshme Allahot me trup? Së më nëshë? Asë gjuh, me gjuhë? Me zamërë. Apo? E shumë vepra tëre që të të lasëm për to. A i njojmë kë a i dhim, cilë është limiti obligativ i dëshrys në Allah të zogjen, si kurse pun tjera, me bomet vetë ty për shambull, sa namazë i ka obligim muslimoni gjaditës, sa a thu, pës, po mirë në regull, sabaj po këka namazë i para, po, që është falet sabaj, që ka thushti, thushti ka dy sënet, edhe i ka dy, i ka dy farz, a po, e këto sënet, a janë si farz, jësë janë, E pësës që në 4 farës, posës që në se 2 dyjë sërët vjënë farës, dhe më për dinë mi da, ku fillan vëlletaria dhe ku më baranë, dhe po dinë me tregu për namazin, ku fillan obligime dhe ku më baranë, kur vje fjolla për agjerimin, kur fillan agjerime dhe ku më baranë, gjitha muslimane dinë, fillan me ditën e partë Ramazanit dhe më baranë me ditën e fundë të muajt Ramazanit. Pas kësaj, a ka nëjmuj obligativ? Ja, as ka. Këtjo vëlletare. Dëpon, pas ka vijen darse, mes asaj që është obligativet dhe mes asaj që është vëlletare. E në qovë se i këthemi vepërë të zemrës, a i dim këto vijen, me vetë një musliman, a është obligim më më bështet në Allahun? A e dim në është obligim. A mirë më bështet në Allahun? A është obligim më bështet në Allahun? Mirë, Hajde pe marrim çen që, ka obligim. Mir, sa është obligim vëllai? Deri kurrën e kry obligimin, deri kur tani është tani ndaj o vëndtar, për shemb, sabrë, është punë zemrës. Sa sasia e kërkuar e sabrit obligativ që m's tiferin, të nëse bën sabr burrimirje, po edhe mos bëj gjuna se ki japën. A ka ne limit sabrë? Ekështu më radh. Këto rregulla do më zdashme që ne duan me ditë, ngasë imani juon është i kurzuar me kuptimin e këtyre gjërave. Prandaj kjo e bën të domozosh me këtë pikë, pikërisht nga kjo pikë. Imani dhe veprat e zemrës, dhe ndarja e kufive, njohja e tyre mes asaj që dihet si obligative dhe asaj që është vullnetare. Nga se sa dodhim me kon sabrëlet apo a mundsh me kon sabrëlet si pejgamberi sa selam, ja nuk mundsh me kon. E ashtë e kërkuar me kon i durueshëm sa Muhamedi sa selam. Vot po më mësua me këtë raduhet as duhet, nëse di që kja është tema që në duhet, pro sa e ka dasht Muhammedi, sallallahu alesim allanjallahu ala, sa e ka dasht a kërkot për te qaq me dasht ju jo së kërkot, e për mirë së kërkot qaq e do kërkot, ku është e endamja, pro që kja është që duhet me dita a pra. është më rëndësia po nuk ka më rëndësi, shumë më rëndësi e dyta që e bënë këtim të rëndësishme të nërëla zërështë Një pik gjithashtu hiç më pak e rëndësishme se e para ato. Allahu xhalla xjalaluhu shikon në rrobat e tua. Allahu xhalla ualla shikon në punën e rrobave të tua. Ajo çka e duket duke buar tash Allahu është duke të pa. Allahu është duke të shikuar. Ajo çka e ke bëu para se mortu gjithashtu Allahu xhalla ora të ka shikuar. Ajo çka ti më bën më sot Allahu të sheh. Allahu të sheh ku do të qofsh ti. Apo Allahu xhalla të përcjellë por për cilë Allah të zogjel në dajrubi ti është dy loje. Për cilë e përgjithshme që nuk i ik ashtë një levizi e ashtë kujtë në këtë botë, e ashtë një kriese, të gjithë Allah isha dhe idim, kjo është e përgjithshme. Dhe e dyta është një shikim i shoquar me knatsi e që këtu Allah nuk shikon gjithë shkatet ti. Apo nuk shikon gjithë shkatet ti. Pra ndaj, ku shikon Allahu Të ti, kur dënë më knash me ty Kur dënë Allahum me të falë Ku shikon të ti Kur dënë Allahum me dasht Ku shikon të ti, cilë ven shikon E krejtë shetë ty Për e ka një ven pësacëm Qe që këqytë të ti, kur dënë këto veprime Me me i bo raport me të jopë Cilë ashtë a pjesë shikon Ka thonë Muhamedi sallallahu al-sallam Në nuk e dim ku shikon Allah Në do të më mësu Në në qëfar të Muhamedi sallallahu al-sallam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon në hadithin që e transmeton e Buharira. Se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha la yandhuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yandhuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu të nderuar robte të Allahut, nuk shikon në pamjet e juaja dhe fizit e juaja. Shikon, nuk shikon Aisha, po Isha Nësë po flasë më ashe, jo, ku shikën kur dhe me të falë, nuk shikën së i bukërije Kur dhe me dashtë Allahu, nuk shikën bukërin tonë dhe me thonë Kur shikën Allahu së amet ngrita jo, amet që manalt në gjeneta jo Apo nuk shikën në teshtet e të ujaftër, qëshje vesh Nuk shikën asë në gjendin ekonomike që ki Nuk ta këqyrë logarimë bankë So e ki, a me t'i falë gjunata jo apëm Ja, asë në gjepin të në syrë E ku shikon për shumë i tërën E ku po këqyrë ka Allah azë gjelë Pasuria jote janë Familia jote, shpia jote Kirët Biznesit, paret e të tërën Keqa ki është pasuria jote janë Pamje jote është, keqka do këtë jashtë Në asë që nga këto Allah Nuk po shikon Për mu knaq me tëje E ku po shikon Thot pejgan veri së Walakin jëndhuru ila kolubikum, shikon në brendit e juaja, në zamrën tonë, kërë dhënë Allahu më knasht me ty të këqyrë zamrën, apo, kërë dhënë Allahu me dasht të këqyrë zamrën, e kërë shikon Allahu kështën ty, unë nuk e di, unë e përët përës për ty jo, që yksë është gjendja jote me Allahu në këtë rasta të rapëton, apo, qëfar shë Allahu në zamrë atona, kër Allahu shikon për të në falën, Qka shë Allah në zamra tona Kur shikon për të në mshiru Qka shë Allah në zamra tona Kur shikon për të në dasht Du me dasht që të trap Hajtë ja shirim zamran Qka shë Asha Allah gjallë vala Sinqeritetin e duhur Dhe frikin e duhur Dhe dashurin e duhur Asha Allah gjallë vala Dëbim Dëbim të pakthyshëm të syfacis, apo dhe vetë pëlqimit, dhe mashtrimit, dhe hutis e gafletit, a shë? Apo Allah në falë, ndoshta, në do shta, mëmeni kër Allah u shukon në zamën e dikujt pëjneve, apo, për të shpërbly, shënjë virus të të mërshum, të syfacis, që po terrorizon, me kretë vepratira dhe po i prishatë. Qëka shë Allah u gjellonë në zamën të tona të? Allahu shikon në zemrët e juaja. Andaj është kërkes emergjente me i pregadit të zemra që kur shikon kriusin të të knaqet. A që kjo pun e vogle e madhe, a është interesant për tyja, a është njerë e më zonë, njerë më dëpun tjera. Cëllë është? Ti vendose. Ti vendose. Andaj, njën nga djetarët e mdhejnë, të, të ndrëlazët kure ka komendu këtë hadithë, ka përmendë sot dobi, unë kam përzier tri pety në ata. Tri petyn i ka përmend. Për të kuptuar rëndësinë e këtij hadithi ka thonë ky dietar Imam Kurtubi rahimihullah. Në tefsirin e tij kur flet për këtë hadith dhe gjithashtu në komentin e librit Sahih Muslim. Kur s'at për komentin e hadithit, thot, "Ajo çka e përfitojmë nga ky hadith janë pika të vjem." Do i përmend, po e përmend në tri pika. Sot e para Ky hadith, ky hadith bën që e tërë vëmendja dhe angazhimi jon te yat në një drejtëm i lufton të gjitha zhvendosjet që vuan gatou besimtari. Çpye hadith. Nëna shpesh zhvendosen, apo herë kështu nxehemi shpejt dhe ftohemi edhe më shpejt. Apo çashtu na kapni farrë lë emocionin të i caktuar me një ajet tani A të rojna shumë shpejtë nga pëta. Dina më marrë me këto punë, interesantë, si të vjenë një kushë më ma interesantë, kjo njëre, mirë kjo po ka vakëtë. Zvendosjet janë manifestimi më i dokshëm i kaosi që na përjetojme pëta. E kuptut? Zvendosjet e vazhduhshme njetën tonë janë argumente më i malë se kemi i bëjmë me kaas dhe më ungetë së sistemi të brandshëm. Thatë kjoj djetarë, që kjoj adithë, në të rëstan të mej hadith i ka nëri shumë punë kë po thotë kë hadith është i mjaftu shumë me e luftu shvendusjen dhe kaosin për me e këthi vëmendjen në një dërtim e ajë që leo dërtim thotë për të marrë me gjendjet e zemrës dhe cilësit e saj dhe më marrë me diturin që e lypë zemra kjo ka dhije dhe kjo lypë edhe kjo dëndhije ti kurëmson kurëmson një lutje caktuar apo kujt i duhet ta lutje duhet ty më rut për diçka apo ose djua s'me përmend mirë kur e merr në dijet caktuar shkoll çka duhet po mbyse nisi në punë me fitu do tënd çfarë duhet çdo kujt i hap diën e duhur dorëso zemër sa ja kemi dhën detyrin informatorë të duhur në çfarë është kjo zemër më punu që duhet të më të kënashmi badat e... E ku i ka informatat kjo, ku i ka odzusin? Andaj, kjo adithja me kuptu se kjo kërkon informatat, kjo kërkon dije, për me me gjallë për ndyshe, bëhet pjesë e kaosit. Kjo është do bia e parë. Do bia e dytë që kjo djetarë thët, kjo adithë thë të qartas dhe preras, pahamendje, në e bënd të qartë se përmirësimi i zemërave ka për parsim dhe i përmirësimi të gjimtyrëve pa hamen një fara, nga se është përmen para veprave. Allah u shikon në zemrat, pas taj në veprët e juja. E dhe përmenin fundin sholla, lidhshmërin e veprave me zemrën, për të kuptuti këtë agend të preukupimeve dhe angajimeve tuja në përën në këtë hadith. Dhe e treta që këtë djetarë thot dhe interesant këtë e quan ka dobinë fundit këtë dietore quan tash nuk e di na e kuptoj çfarë është kjo apo jo, po spa ku për të i that në fund unë nuk po duam anë këto për fund, po domethënë përpara që të kemi pak një konsentrim më sa më tëksuar, that meditoje mirë kët, gjasë kjo është një analizë shumë, analiz shumë e precize aftë. Do të thotë kjo është një analizë shumë e mbraht dhe precize, kjo e fundit aftë. Çka thotë? That duke pas parasysh se veprat dhe kualiteti i tyre janë të kuzhzuara me burimin e tyre nga zemra. Dhe duke pas parashysh se brendia e njeriu është e fshehur nga jashtë me ati. Ti çka she prej teatrit jashtë punt, po ti a jashë siguritetin? Jo, a jashë dashurinë dhe Allahu nuk jashë. Kjo është gajb. Apo Dhe kjo fshësi e branshme, kjo ashtaja që realisht e përzendyrin, jo ajo që është aty. Ajo që është aty është një manifestim që mund të jetë, mund të jetë përputhje me gjendën e zemrës, por do mund të mos jetë. Apo ajo që ka tiesh në aspektin jashtëm mund të jetë përputhje me gjendën e zemrës, por mund të jetë edhe në shpërputhje, po. A mundesh me pa njëri? Masha Allah, çish po falet. Po sa ka për Allah. A, a ndodhë kja? A, ja, a ndodhë kja? Po ndodhë që është nuk ndodhë? Apo? A ta njerë që ka mu hapë gjëhnemi me ta? Cëltin a ta mërlapë? Kushe ata njerë që gjëhnemi ka muqil me ta? Në kërë ata që, që kanë vjellë dhe përsa ata kanë një venë ati dikun nëse spendon të ka Allah Apo ose ata që kanë vra edhe ata kanë një venë dikun Po muqilë Gjenimi, bët pikrish të ata që kur s'ta ka mërmena që që s'to ka me kompunatën. Njëri që, a po, njëri që li, ka shpërndo dhije, që ka dhe ma shallah, ma shallah, po këti kishpa posë për, për autoritetaj, këti ka posë për lavdotat njerëzë. A sheti këto të njëri? Nuk e shetë. Ti e ke dashtë dhe e ke rritë, për shka? Për shka? për qëka ke po, ju për qëka din të realisht për të aptër. Në në tjetër, e ke po një njëri cili se ka bu një punë të mirë kër jekon të prezentë. Në shtëta ka qinë gabim, në shtëta ka posë padije, ndoshtë, ndoshtë, ndoshtë, apipu në mreshme që të sidin të ke po tjashmes, e ke po tjashtme. Për shka këtë asoj tjashtmes e ke urejtë, se danë, këj ka bu gjuna, këj ka më shkunë gjëhnemë, kështu kriujen përshtybet për njerëzit. Apo? E kjo djetohet, kjo, kjo hadith, në mësën se si të silimim e njerëzit, dhe si të kriujen përshtypje për ta. Ga se thot, Kurtubiu, Rahimullah, ndodhë që një liu të bënë punë të mira jashtë, që shna e shojmë, por në zemër të ketë, në zemër të ketë, shka që të caktuara që i rënën e të vejë praptonë. Ti po e shvepër, po ti spo e shërrën us në vepra vet pëlqimin, syfatin apo e punë të tjera. Në të ndërsohet ti është një vepër të keqe që dikush e bën, ndërsa në zemër të ti ka një sebeb që pa shkak të ti Allahu ia fal çasto bëvdot. Që ashtat e kanë analizë e e, e holl. Apo kë nuk nuk kupton se a përshë ogini reci Petra kjo sfator më misë. Jo, ja jo ja sa është kokë shto. Apo, na s'po flasim për, për tjertë, që të ertë. Që tash dikush më kuptoe, di shon që namazin nuk ka çaj që s'toshit japton. Zemra më rënsi. Zemra pa namaz qyshën e vllahut. Unë po flas për ty. Për ty po flas e për ty e për mua. Jo më marr tash ti këtë me ja arsye të zona de tua, jo për këtë arsye. Por mos u mashtro me punë të jashtëme nga se ato nuk të prezentojnë realisht kushje, apo, po realisht prezentojnë brendia jotër. Ndërsa, kur bie fjala, për urejtje, thotë kjo djetarë, mos se e ure njeriun përshkak në një punet ketë që e ka bërë. Me ase ka mundë zi që në zemën ti mëshefet një sebëp, që përshkak të ati sebepi, Allah uja falet i si të e papta. Et çka më urrejt prana? A ka të prodhu ka me doshta? Thot ky zyrtar, urrejt e veprën, duke ndarë nga veprusia e ta. Mos e lidh urrejtin me veprusin. Ai është krijesa Allahu Azu xhel. Ai ka mundësinë se pendohet. Apo nëse e qofse e ke lidh urrejtin me te si person, edhe kur të bëhet i mirë, shtire që më ndau urrejtë se është lidh për qenje. Do sënë që s'ki problem të me njëri si njëri Ajo është robjë Allahot, kryesë Allahot Ti s'ki problem me te Ti ki problem me vepra Ti e uran Hajnin e hajnit Kur aj se ban këtë pun mu S'kam problem e ton e mu E du Une e uran Njëri unë që flet keq Kur fillat me fullmir E du S'kam problem e ton e personalisht Kjo nuk është e thjesht Të realizodit këtë botë nga se njerzit shpesh herë andaj ka thonë është analizë e thukt e thellë dhe e hollë se ju të gjithë njerëz tu meditojnë shpesh herë të nërezër, në rrezë nëse meditojmë ne e gjejmë se e don njeriu pa një punë të mirë që e ka botë që është për sot ti, jo për shkak të mirësisë, por për shkak të dobës. Dhe e urrën njerin për punë të keqe, por gradualisht fillon të eskalon urrëtia në urrëjtë personale dhe çenzore që pastaj kalon në rreth personal që s'ka të bëjë me Allah xhallahu ta xhallahu. Prandaj nëse e, e dojmë dikën, nuk e dojmë për shkak të pamjes as të afërsisë. Afërsia më mes të ka dashurinë vetë të afërsisë, por dua të them në kuptim të robësisë dhe Allahu ta xhallahu. E dojmë njëri tjetrin për shkak të punëve të mira. Dhe e urrejmë veprën që e bën dikush. Apo Nuk e kërkun nga Allah o gjellohet që ta uzën. Nuk e kuptan këtë drejt, asë kush, pas ati që e kuptan drejt këtë hadith. Dhe midët me brendin e ti. Përëndaj, lojnë në ruar, asë mës e lefdre dikon tepër, por asë mës e urre dikon tepër. Gëse qaj që e ke lefdu shumë, e ke qu për të qijive, apo, ka mundësi në zemër ti, ka diqka që nesër Allah e që në shesh, apo, e pasaj shgënjesh për të i mase, sa që shgënjimi ka njerët bin me konë edhe në logarit të udhëzimi tënë edhe raporte më lanën gjelë a gjelë a luatën. A ka ndodhë nga i herët dikush e ka dash dikon shumë, a po, e pasaj që a ka ndodhë, këra i ka bu keqë, kësë ka mujtën e mu me bu mirë mu, e ka lojnë në namazin, e ka lojnë në këtës, masi këj e buoni që ta unë e mu, a po, pse e ka lidh imanin ton edhe raportin me Allahun xhelaluala me devocionin e dikujt. Pse? Prandaj kërkohet mesatarja. Për këtë arsye edhe na ka mësuar sahabët e hershëm apo që lavdatat e mëdha bëni për një arsye ndej. E ka përmbyll letuarën e punve, ka ateruar i sigurt në aeroportin e Ahiretit e atëher lavdoje sa i s'ka më rëzik për t'u sprovu dhe për dëviju për dirëso njëri ka mundësi me mesatare aje që ka na e dim është buri mirë allahu e ruajt dhe e falët ato që ka na e zdim për ta pandaj kër e kan lavdo e bubekrin radiallahu anu kush u kona bubekrin aj që pegambire asë me ka lavdo allahu e ka lavdo qëfar ka thonë ka thonë allahu me latu a khidni bima e kulun konu allahu Mos më mer mua në përgjësi për atë çfarë thon këta. Unë s'jam të ulivdu, këta po thon. Përgjësia e lavdatorëve u takon kthyna. Apo waj'alni khaira mimayadhunun, do sa mua më bë mat mirë se këta që din për mua. Pse nuk din ti më levduni Rabb Tallah, sa din Allah më bë më të mirë ata. Apo dhe ka thon waghfir li ma la ya'lamun, ja do sa ato çka ta din për mua falmij Allah ta është so karagua babakri për ball lavdatorë të njerëve që ja kanë bër. Prandaj nderuar në mesatarë. Edhe kur duhet me urrejt, le të mbetet urrejtja për kufizuar të veprat. Dën qoftë ky njeri e largon këtë veprë të gëzohemi që sik për çka më urrejt më veprën, gazet ky njeri ka filluar të bën punë mirë, thonë. So Dën qoftë ky është hadith që gjithashtu t'i tregon domensione Kësoj teme. Pika të rritë që dëshmada të regonë rëndësinë kësa teme të ndërgazër është aja që ka të bëjmë me shpëtimin në ahirat. Krejtë që ka ti bënd këtë botë. Krejtë që ka të bënd këtë botë. Me të thonë dikosht, qëra, ty bëjtë që ka dushë, që si musliman, që ka dushë bënd? A dhe nëveqë, qëto që ka e të botë, e... Allahu qënë gjehne, më më thonë. A i bon? Okay, Ti pëse jarë në gjamin? Pëse jarë më ngu dërës? A i jarë më ngu dërës për në gjennet me shkua, me shkua? Për çka jarë? Po, normalë kjo punë, më. Do më thonë të gjithë e sëndoj më shpatimin. E Allahu gjellë gjellalu kur fletë për shpatimin, apo e lidhë në goshtë me temën tonë. Allahu gjellë gjellalu e përmenë thëni në Ibrahimit Alisam, Eseli ka thënë: "Jo malajen fa umalun wala banun illa men ata Allah bi qalbin salim." A det tek Allahu nuk bën dobi, për çka nuk bën dobi. Për shpëtim se jo me blië me shit. Po për, për me shpëtu, për xhenat me i nuk të krym punë pas sonia. As nuk të krym punë, s'o di më kë pas, e sot i fortë kon. E sot kushëri, apo e sot e sot të ngjof shumë, e sot të Allahu kjo s'krym pun. E qa krym pun e Allah të ti përmesh përtu, kush vijet e këllahu ka bi kalbin selim. Me zemr të pastërt. Me zemr të pastërt. Përme unë, të imajon që kjo është. Shikani të nërëlezer Allahu Gjelle Ho'ala si e prezenton ndarën e zemrëve. Nga se varsisht Apo me qka, diqka balafaquët edhe ndohet. A, kuptu? Zamrat, për shemmull, zamrat. Në qovë se dëna me balafaquët zamrat, me me të rahorat e saj, nuk ndohet në të pasërët në dyjtë. Apo, po ndra, ndohet diqka tjetër. Varsit me qka e balafaquët, në ndohet. E në për me e verifikuo shëndetin ton me çka duhet me ballafaçu kët zamër me çka në shpallje me fjalët e Allahut aso apo nëse nëse injezimet e Kur'anit e qeshin zemrën e mirë është e mirë nëse injezimet këto nuk kanë rregull su mund thua aparati është i presur në zemën e, e kom si si si topi aso suntur është Allahu se aya aparatu marru për citpun me kallëzu ty apo Ande Allah kur flet për injezimin e Azamras në rëngjen e shpallës, e çfarë përqoj ato? Në injezimet e Azamras, Allahu thotë li yaj'ala ma yulqi sheytanu fitnah. A për mendon Allah para praktisht një tendencë të shejtanit të vazhdueshme për të ndërhyer te njeriu? Ne tregon Allahu që Leuhana që deri më në të mas, ja ka lejuar shejtanin të ndërhyjë. E pëse Allah e ka bëhë këtë dërhyrje, për pëse e pse ja ka leju me përzitën a qepse? Thotë Allah qe e gjëllë uala, li e gjë alemajul kë shëjtanu fitne, që atë që hudhë shëjtanit e njëri nga cytët dhe vezveset, ta bënë Allah së provë dhe fitne. Apo? E përkan kjo botë së provë dhe fitne dhe li ledhine fi kulubi maradhë. Ata që i kanë zamrat e liga të dopta dhe velkasjet i kulubum e ata që i kanë të ngurta i ngurt, kush është? i dekuni, apo së në leviz, kurqysh se i ngurt është, mos s'ka dobi për kurqo andaj, a u përmenën 2 lotet zemrëve? Kurane, po i përmenë zemrë e smurë, e likë, cila është e zemrë? shumë shkurët i meshtë është, ka thënë Ibn Kaimi Rahimullah, zemrë e smurë është e cila, apo e merë hakunë e merë dëvërtetën Po sunë mons është e dopta thën. Sikurse njëri smut e din se ky është ushqim është i mirë vallai të kënaq, po s'ja bën. S'ja bën se smundja s'ja len këtushim atë. E din që është i mirë ky me lutmën të ta, po i bën pidora. Andaj ka zamra çe e new in hokol, po janë të dopta, s'unë mojnë. Nga se shëndetin e lekës të kanat. Të tjera janë qasja. Engurt apo të e tila të znat, do të të të nuk rrënd e vërtetën ta. Kur farë, ja qëtë Kuranim për para, kur farëshe e si jepë. Do nuk ka shenja jete. Ja qëtë porosin e Muhammedin e si jepë për para, që që ka dhëmë më bësëm, kur farëshe e si jepë. Dekë. Ja qëtë epshin, dhe vizë. Do në, qërë qëka e në gjallë, dhe qëka e vdekë. Do në, që kjo është në gjizimi, i sh Çhatçi natë lip. Allahu thot: "Wa ya'lamu alladhina outu al-ilma annahu al-haqqu min rabbika." Çhatachu që i mëson dijet ta dinë se ai s'aj kushaj. Kurani është nga Zoti. E kur e din ata që nga Zoti, ja çeshin zemrë, s'ka ndodh, fe <g> yuminu bihi. Të besojnë kompletë, fa tukh bi taqulu, fa thubta lahu. <Glass> këllu buhëm, dhe ti nështrojnë plëtsisht me knatsi dhe disponim, kush? Zemrë atë ty në kanëlla gjendora. Kjo është zemrë është noshë. Andaj, djetarët, istamë të nërëzër, kanë përmendur definisonit të ndryshme për brendin e shëndosh, për zemrë e shëndosh. Por, unë du me përkëfizu shumë shkort, që kësa është kjo tema jo. Ka thëni Ibn Qaim i Rahimullah, korftet për zemr të ndryshme janë definicionet e djetarë për zamërën e shëndosh, për atë që garanton shpëtim njësër, kur dhellë për Allahotë më nuar. Mirë për thotë, ajo që i përmletë dhe gjitha këto definicione është, sa e është një zamër e cila në gëjë mirë, në gëjë mirë, cila brendit shpëton të kaladjë e le gjelalu. është aja cila urën e Allahotë dhe ndalesën e ti, apo nëzërën, nuk e kundrështon me asë një epsh apo knaci. Kur vie urnja laot të gjitha knaci tjera i rënën. Kur vie ndalesa laot të gjitha knaci tjera i rënën. Ska knaci. Apo? Nuk ka mundësi me i nejtë urnjë të laot për para kësoj zemrë, asë një joshja apo knaci e kësoj bote. Kjo është fuqia e shëndetit të zemrës. Dhe nëndë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e karakterizon kjo zemër është se kjo zemër të ndonjëherë has një dilem, as një dyshim, apo nuk ia ja miegullon qartësinë e dëshmisë se kjo është e vërtetë. Shpesh e qujmë migllat dyshme, apo ti e sheh të vërtetën por si miegull ka erdhur këto, apo e fuqia e dritës e spartollon miegullën. Sa so është e fuqishme drita e spartollon miegullën kur këtu është miegull edhe më miegull është përjasht. A ke pa, po, përshëmo kufti gra kirrët ka miegull përjasht. Edhe janë avullu xhamat. Apo avullimi i xhamave e çarçson pomën më miegullon edhe më shumë. E dihet s'ka nevojë për matematik të madha atë. E miegullon edhe më shumë. Epo qeshtu kur kë kjo miegullovet edhe përjasht o miegullu bajë fort ku me patën i kam shku. Ku me patën ku më cit komën çka më thon? e qka e fshin pasqyrën e mjegullës e avullimit dhe e hapë mjegullën për të po ditë asin ditë, që kja përta. E kër e kështotën, je i shpëtum, se qëfar dole mjegullë, e din kërë vëndës komën, e din kërë vëndës dorën, e din mec, ka do të mecë, s'ka problem për të mjegullë a përta. Shumë njerës kërë dole në ditë në gjykimit të nërezër dhe e shonë që s'pëjtelë hesap e mirë, apo shkakse mjegullën e epshave dhe dishimeve të kësaj bote se kanë parë rrugën që duhet ta hapim. Mjegulla e jo u ka shtyllat. Andaj dhe mjegullnia dimë bën dëshë të këqe, jo pse dënaj me qëllim, apo, po, po mos nekon mjegulla bajë do prolim rrugën që ne kishte hapta. Prandaj na duhet brendia, na duhet rregullimi i brendshëm që të garantojmë çmatim ditën e gjykimit. Dhe për fund dua ta përmend atë që e thash në fillim, shkurtimisht ta përfundoj se këtë gjithashtu ajo që bën më të rëndësishme është lidha e kësaj teme respektivisht lidhja e brendishtun me veprat e jashtme. Veprat e jashtme ato që ne i bëjmë jashtë ka lidhje të fortë e para është. Gjitha këto pika që po i përmend tash ti janë në kuadër të kësaj teme. Sa na duhet këtë temë? Sa e rëndësishme. E para të nderu Allahu dhe motra asë një vepër e jashtme, që farët do qofta jo? Ja? Nuk logaritet, dhe gjënë me mëndje, asë një vepër e jashtme, qoft e gjuës, apo e gjymtyrve, nuk logaritet pjesë e imanit, në qoftë se nuk burën pejzemre. Ska, për shambull, shambull konkret. Një njëri, tunet, logëbër, i ka falë katëre qatë, që a falë, zdi vëllëve që mëra, kua njëti, kua njëti, pa njëti s'ka, a falë e drejka Allah, falë e qinia, falë e sunet, a falë e dëmë, dham... qëka ke falë, vëllëve zdi, për fillimit, po një falë e balmiru falë, a ke paso gëtë, kua njëti, pëse njëti është tani tjera, andaj, lidhja e zemrës, dhe punë të jashtë me është, lidhja e vërtëcisë, dhe anulimet, pranimet dhe refuzimet, lidhë shumë ngushtë. Prandaj para mendo të të ato punë të jashtë me i bo, por pa e kontaktuar branchman. Ësht ajo çka Allahu xhallahu era e ka përmendë një kategori të njerëzve që vinë në Umul Qiyama, por ju ka thon, "Wujuhun yawma idhin nasibah." Fituret e lëta e, e kanë një lodh bi punve. Jo lodh tas la nar al hamiyah. E ku ka kanë vënë? Vazhdanim të slanaren, u tje ka gjenimi në tonë. Jënë lull të përruar, po për s'ka kontakt me këta. Në gjenimi njeri ka Ramazani, dite e pa po Ramazan, a ju qu po në gjenan në iftar, a kukë kukë së të ku ka kon Ramazanar? Së ku më dit dheve që ështu, mjeta pabuke. Jo Allah, pabuke e mjet, edhe edhe dite në gjenan, s'ka veç më najtë pabuke. Në gjenimi sasht, ka thonë Muhammedi sallam, Kusht nuk e qertësën njëti natën, s'ka në gjënim ditën e bërën. E njëti ku është? Po mrenas, është i sinqert për Allah, është për Allah për shka është? Mrendia është. A ne kjo e të lëshmëri, e? Eh? Me vendos një vepër mrena besimit, ose me e qitë jashtë besimit. është mrendia. E dyta, se kënësia dhe shia e vepërve të jashtë me, i ka rënd në zem Në mozi akosia, a koshie, a është në mozi i amël, a është në mozi i... Qëfarë shie ko? Peygamberi sa oselem i ka thonë që është i amël. Ata që në fali në knoqë, ka thonë që është i amël. Po getë, ata i ka në fali ka pesë rëqatës në nga zuneve pëtën, që atë pesë një kartë në cia. Apo? Jo, dhe ka katëri i ka në fali. E pësi në knoqë ata pra? Se ka brupi këtu. Si të buët rutin? Mati kontetar shtit di kontetar krujo lavez apo don kë i bën që zemra të shtit di kontetar tani knafsiash e tit bashkë me zemrën knafsiat nuk rrin ku nuk hoza zemra vetë tash i ka thon pejgamberi për, për atë njeriu që do të futet në hienë e Allahut a dit ku s'ka hije tjetër çka thon ka thon zemra atij është e lehtë për xhamia vetë s'ka don gjumtyrti ka të mësonë gjithë ditën xhamia vetë po më ne atë s'ka ku më shku A dikush na stop dal për jashtë, edhe vjen veç 5 minuta falen xhamit, është më i përkushtuar për xhamin së saj që kanë gjithë ditën pse? Pse saj zënën kalon këtu, apo e me trupun do të ngajt. E ka dikush e bjen trupin xhamit këtu, e zënën alien në treg. Ose në punë atje. Edhe tu fali ka më të zemra atje. Çau tu bo, a do të fitoj a joj, a se joj çka bot? Ai me trupo këtu, skak në cilën rrugë. Dumturia dhe knasia durimeve është e kurzuar me zemër. Nuk është zemra prezente, skokna si ata. E çu është me konza pse e nxjitu kur zemra? Jo, jo. Po punë të zemrës. Kush e sjell kënaqsinë adhurimit që kënaqesh tu falës llodhsh oh vallah. Kënaqesh tu adhuron Allahun xhelal dhe lumturia më e madh është kë. Kush e sjell dashurinë ndaj Allahut asoj. Kur e don, kënaqesh. Vallah i kënaqesh. Si me njëri që e don shumë, se këqjutin mos sahet, ha mos është se savon Allahi apo. A kjo apo por dikon xhor saotullall tash nat me ranir pak më herët se s'rihet me ta. A me dikon që të rrihet po 12 saot, ai hajse na ta gatë allah, tek e vone del sabat, tani flas saboi pse? Pse knaqesh, s'këshyr saat. E pse me dikon po këshyr saat, me dikon s'po këshyr saat? Pse ah, dhe ky njëri dhe ky njëri. Po oj po, dashnia, a çupto për me zotën është? Apo sa më shumë të don s'ndajmë ti javën. Sa më shumë të don s'nalë djuha duke përmend. E kurrim dashnia e rën zemrë ato andë e knëtësia dhurimeve dhe përkushtimit dhe moslodhja është e kuzuar me gjendë në zemrës dhe e treta që du me përmbil me te të nërëlezur është se gradat e njerëzve gradimi njerëzve në këtë botë edhe në nahirat dhe qandështë nahirat bëhet në bas të zemrëve në bas të kësaj adon me arrit firdausin Muhamedi sot në ka thonë Lepëni kërkonen nga Allahu Firdausin. Ngase Firdausi është baza e xheneteve, a e dini si prej Firdausit rrjedhin këto lumet e xhenetit? Para na me piti i parë pi burimet mas parë, tani piin gjeneritë të tjera pafaqe. A e dën kë të xhenet? Kjo qrodë e ndaltë është kjo. Kjo ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dëgja për Firdausin, apo flasim për qrota? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se në gjenetin e ka ndërtu Allahum me dorën e të jetër. Ka pjes në gjenet që me lajket i ka në Allah, ndreqe këto kështu, këto me lina Allah, gjelle ola. Ndërsa, gjenetin firdaus s'ka dorët me lajket që ka prejka të jetër. E ka ndërtu Allahum vetë edhe ka thonë pejgamberi sësme edhe e ka mbyllë dheri sa të vjen koha të futën të ata që i meritojnë amë të. Pra dhe ka thonë lëp lëpë në gjenetin firdaus, lëpë në firdausin. Po nalët shumë, ohoj, nalët shumë, që shë mund gritë, shkallët ka i bjenë, e shkallët e firdausit që të jënë. Që të, sa so ma shumë të hypë këtu, qa që ma nalët shko në firdausit. Nuk hypët në firdausit me shkallët e këtuit. Apo? As me aro plan, ja, ja, fërën, ja. Aja është punë gjymëtyre, dhe së so gradat a rrihen me, me zemëra, fërën. A do në me kunë nga të pejgamberi sa ose lëm Wallahi bilahi është e moshme ngatë me Konab. Nga sa i ka thon, unë s'po tham, ai ka thon, "A fmir me kë konjë këtu tani?" ka ka thon, "A e ka ekstra shpolimet, jo gjithëh aspektet moshme kon gat me të. Po a mund të më afro me të? A mundesh me të afër Abu Bekrit e të sahabëve të jin mundesh vallahi. A mundesh me pa Allahun çdo ditë? Mundesh e çysh brevoj?" Me çita ndreqet brendshme në të ndë. Pas taj e brendshme garanton vepra kualitative që të ngrejnë të kalahu të bare kautale në grotë të lartë. Andaj, kush donë gradim, kush donë shpërblim, bëhet me punë të zemrës. E cilat jënë këto punë që i kachë kë kanë brendsi, e kjo është ta e qa do të miremi inshalla me te në takimit e ardhshme. Kjo është vështë një hyrje për gjithshme, me distopika që flasin për rëndësinë dhe jo nevojën, por domosdoshmërinë që kemi për këtë. Allahu na i pastroi zemrat tona. Dhe Allahu xhallahu ala largoi nga zemrat tona çdo njollë që nuk don Allahu më apo t'o. Allahu na i bëu këto zemra ato që na ngritin lart tek Allah deri në Firdaws. Dhe Allahu ne lutë Zoti xhallahu ala sa të shikon në zemrat tona të sheh vetëm atë që e kënaq Allahu dhe e zgjon atë. Allah u në avuzot në rrug në dedhë në e falme kota tona, Allah u ish përblevët për vëmendin në nëndurimin, është pëse të takuemi në takim në arshën, dhere atërë o sallallamu ala Muhammedu ala ali o sahbihi, o sallimu ala teslimin këthira.